Cuvântul 3. Despre starea începătorilor și a celor din chilii. 1. Înainte de orice, avem nevoie de smerita cugetare, să fim totdeauna gata la orice cuvânt pe care îl auzim, sau la orice lucru, să spunem iartă. Căci prin smerita cugetare se strică toate ale vrăjmașului. Nota 48. Se citează la aceasta nota din mai mulți părinți domnicești. Fii gata la orice cuvânt pe care îl să spui, iartă-mă, pentru că smerita cugetare aruncă toatele vrăjmașului. Antonie cel Mare, Canonul 72. Nu te măsura pe tine în nicio faptă a ta. Nota 49. Nu te mândri pentru faptele tale oricare ar fi ele. Nu te măsura la ce înălțime ajuns după orice faptă. Ca să tine netulburat în gândurile tale. Să ai fața ta tristă, dar blândă cu oamenii străini, ca frica de Dumnezeu să locuiască în tine. Nota 50. Să fie fața ta neîncetat tristă, afară de cazul când te cercetează oameni străini. Atunci primește-i cu fața veselă, ca să locuiască în tine frica de Dumnezeu. De pleci la drum cu frații, depărtează-te puțin de ei ca să taci. Nota 51. Când călătorești cu frați, Depărtează-te puțin de ei ca să păstrezi tăcerea. Antonie Canonul 75, și mergând să nu privești aci și acolo, ci meditează în cugetarea ta sau roagăte lui Dumnezeu în inima ta. Nota 52. Când călătorești, nu căuta nici la dreapta, nici la stânga, ci repetă psalmi și roagăte în minte lui Dumnezeu în tot locul unde te afli și nu te amesteca cu încredere cu locuitorii lui, Antonie cel Mare Canolo 76. Iar în locul, în casa în care te oprești, nu fi cu îndrăzneală, ci fi cu spială în toate. La ceea ce ți se pune pe masă, întinde mâna ta când ești să mănânci. Nota 53. Nu întinde îndată mâna ta spre cele ce ți se pun înainte spre mâncare. Același ca 77. De ești mai tânăr, să nu îndrăznești să întinzi mâna și să bagi în gură. Iar în locul unde ai să dormi, să nu te acoperi sub același acoperământ cu altul. Și fă multe rugăciuni în inima ta înainte de a te culca și de a-i o pe drum și voie să fii uns cu puțin un de lemn peste o drumului, lasă-ți numai picioarele, rușinându-te să te descoperi fără vreo trebuință sau boală. Iar ce tu închilia ta, de va veni vreun frate străin la tine, fă cu el și tu așa. Unge-i picioarele lui și spune-i lui, fă iubire și ia puțin un de lemn și folosește-l nota 54, smerenia și înfrânarea înseamnă și o delicată politețe. Iar de nu vrea să primească, după ce s-au dignit, nu-l sili. Dar de este bătrân bogat în făptuire, silește-l ca să-l pe el întreg. Iar deși la masă, la trapeză, cu frații, de ești mai tânăr, nu ți spune minții, nu mânca, ci aduce aminte de păcatele tale, ca să nu mănânci cu plăcere, și de mâna ta numai înaintea ta, și de ieși de ceva înaintea altuia, să nu întinzi mâna ta la aceea, hainele tale să-ți acopere picioarele tale și genunchii tăi să fie uniți între ei. Iar când cei ce mănâncă sunt străini, dă-le lor cele de trebuință cu o privire veselă, și când încetează să mănânce, spunele lor a doua și a treia oară, fă iubire și mai a puțin. Nota 55 poftește cu stăruință pe străini să se servească la masă. Iar când mănânci, să nu ridici fața spre aproapele, nota 56, să nu ridici fața ta când mănânci spre aproapele tău, ca să nu vadă pofta mâncării oglindită pe ea, și să nu greiești cuvinte de șerp, nota 57, să nu greiești lucruri glumețe sau fără rost când mănânci, în care să se vadă plăcerea produsă de mâncare, și să nu întinzi mâna ta spre ceva arătând că o voiești fără să spui bine cuvintează, nota 58, așteaptă totdeauna să ți se învie. Se dau, precum se vede, sfaturi concrete despre felul cum trebuie practicată zmerita cugetare. Și bând apă să nu lași gâtlejul tău să gâlgâie asemenea oamenilor din lume. Și cu frații, dezvine vreo flegmă să nu o spui pinaintea lor, ci ridică și o fel astfel afară, nici să nu întin trupul tău în văzul oamenilor de te încearcă vreun gând serios să nu deschizi gura ta și va pleca de la tine să nu deschizi gura ta râzând căci aceasta înseamnă lipsă de sfială, să nu poftești ceva apropiat privind-o, fie haină, fie brâu, fie culion și să nu ți împlinești pofta făcându-și ceva asemănător desprocur vreo carte să nu o înfrumusețesc cu vreo podoavă, căci aceasta este o patină 2. De greșești ceva, nu minți din rușine, ci fă metanie zicând, iartă-mă, și greșeala trece. Deci spune cineva un cuvânt aspru, să nu ținați inima, căci mânia lui Dumnezeu nu întârzie. De ești mustrat de cineva pentru vreun lucru, nu te aprinde, ci pune metanie zicând, iartă-mă că nu voi mai face, fie că știi că ai făcut acel lucru, fie că nu știi, că și toate acestea sunt propășire pentru cel tânăr. De fai lucrul tău de mână, nu te mândri, ci fă în frica de Dumnezeu, ca să nu păcătuiești prin neștiință. Când te învață cineva despre orice lucru de mână, spune-i celui ce te învață, fără să te rușinezi de a-i spune în continuare. Fă iubire și vezi de e bun sau nu. De te cheamă vreun frate când ești la lucrul de mână al tău, silește-te să vezi ce voiește și făl pe acela cu el, lăsând lucrul tău. De ce să mănânci, intră în chilia ta și fă lucrarea ta și nu știu de a vorbi cu cei ce nu te folosesc. De deci sunt bătrâni care îți gresc cuvântul lui Dumnezeu, întreabă pe aval tău, Rămân sau sau să intru în chilie și fă ceea ce îți spune. De voie să mergi la un lucru străin, spune lui, unde voie să mergi, ce trebuință ai de aceasta? Și dacă îți spune ce să faci, nu adăuga ceva, nici nu mic șora. De afla cuvinte din afară, nu le spune pe ale altuia. și le vei păzi în urechile tale, nu va greși limba ta. Nota 59. Când vei căuta să spui cuvintele spuse ție altora, limba ta poate greși spunându-le altfel de cum le-ai auzit. De voie să se împlinească un lucru și cel cu care locuiești nu voiește să se împlinească. Lasă-i lui voia ta ca să nu se nască o ceartă și să se supere. 3. Când voiești să locuiești cu un frate în chip trecător, nu-i porunci în vreun lucru care și să nu voiești să fii capul lui. Delocuiești cu frații să nu voiești să te măsori cu ei și tu în cuvântul lor. Deci vor e un lucru pe care nu-l voiești, luptă cu voia ta până ce îl vei face, ca să nu-i superi și să-i pierzi prin descurajare. Și ca să ai locuirea pașnică cu ei. Delocuiești cu un frate și îi spui că voiești ceva, spune-i lui... Dar voi face ce voi ești. și dacă spunându-i ce vrei să faci, îi cere o hotărâre, fă ceea ce găsește el de bine cu frica lui Dumnezeu. De locuiți împreună și lucrul ce ți-l cere este trecător, fără. De sunteți mai mulți, faceți-l împreună și nu cruța trupul tău, ținând seama de cunoștința tuturor. Când te scoli în fiecare zi dimineața, înainte de a te apuca de lucrul de mână, cugete la cuvintele lui Dumnezeu. Iar de este ceva de făcut înainte, fie patul, fie de spălat de scaibase, fie orice lucru, faci ea cu toată sârguința, fără zăbavă. De este un lucru care aduce o plată să-l faci împreună cu fratele tău și să nu-l nedreptățești pe el. Iar dacă lucru este mic și unul îl spune altuia, pleacă, frate, vezi de lucru tău, eu îl fac acesta singur, ascultă. Cel ce ascultă este cel mare. De este la tine un frate străin, fă cu bucurie lucrul care trebuie, și plecând el fără de asemenea. Primește-l cu bunăvăiță și cu frica lui Dumnezeu ca să nu-i fie vizita spre pagubă. Păzește-te să nu ne întreb lucruri care nu-ți sunt spre folos și fără să se roage. Iar când șade la tine întreabă, cum te afli? și mulțumește-te cu acest cuvânt, și apoi dă-i o carte ca să o citească și să cugete la cele din ea. Iar de vine după o stăneală, lasă-l să se odignească și spală-i picioarele. Iar de-ți aduce cuvinte necuvenite, roagă-l cu iubire spunându-i, Iartă-mă că sunt slăbit și nu pot să le port. Iar de este slăbit și hainele îi sunt murdare, spală le Iar de-i lipsește ceva și hainele îi sunt rupte, coase le Iar de este drumeț și ai la tine nisc, ai credincioși, nu l pune mai presus de ei, dar fă cu el din iubirea lui Dumnezeu. Iar de este un frate în pe la tine, pentru Dumnezeu să-ți ceră o dihnă, să nu-ți întorci fața de la el, ci primește-l cu bucurie împreună cu credincioșii care se află la tine. De este sărac, nu-l trimite fără nimic, ci de lui din binecuvântarea ce ți s-a dat și ție de la Dumnezeu, odată ce cunoști că cele ce le ai nu sunt ale tale, ci dar de la Dumnezeu. Nota 60, toate le avem de la Dumnezeu un dar, iar ceea ce primește fiecare nu primește în exclusivitate, ci ca să facă parte de aceea și altora. Toate le are fiecare pentru el, dar și pentru alții, ca să crească oamenii și în iubire între ei. Dacă un frate îmbie ceva, nu îl deschide ca să afli ce are în el. Dar dacă arată foarte prețios ceea ce ți se îmbie, spunei i lui, dăm să văd ce este în el. De pleci pe o cale spre casa cuiva și cel din ea iese și te lasă singur, să nu ridici fața ta ca să cunoști cele ascunse în casa lui și să nu deschizi ceva din ea, nici vreo ușă, nici vreun vas, nici vreo carte, dar spune celui ce iese, dăm să fac vreun lucru și ceea ce îți dă, fă fără greutate. Să nu lauzi cele ce nu le-ai cunoscut, iar de cele ce le-ai cunoscut să nu vorbești ca și când le-ai văzut. Să nu o pe cineva pentru chipul lui. De dai de apă sau de ceva de trebuință, să nu te arăți nepăsător, ci gândește-te la Dumnezeu că a avut grijă de tine. De te scoli în chilia ta ca să faci slujba ta, nu rămâne nepăsător sau negrijă, și în loc să cinstești pe Dumnezeu, să te afli uitând de Dumnezeu, ci rămâi în frica lui Dumnezeu. Nu te răzima pe perete și nu țin muia picioarele, răzimându-te într-unul și ușurând pe celălalt ca cei fără de minte. Trezește inima ta să nu caute la voile tale ca Dumnezeu să primească jertfa ta. Decântați împreună fiecare din voi să-și facă rugăciunea lui. Iar de este cu voi un străin, rugați-l cu iubire ca să-și facă rugăciunile lui. spuneți i aceasta lui până la a doua și a treia oară fără ceartă. În ceasul aducerii darului tău, spune gândurilor tale simțurilor tale, să stăruie în frica lui Dumnezeu ca să te învrănicești de taine și să te vindece pe tine, Domnul. Vezi să nu-ți lași trupul tău fără curăție și să te fure slava de șartă. Iar cel mai tânăr să se lase în toată lipsa de a trupului, căci aceasta este în folosul lui. Nota 61. Cel tânăr să nu se gătească spre a nu spiti pe cineva, și se încrede în el, dar cel bătrân să se gătească în timpul Sfintei Liturghii. Cel tânăr să nu poarte niciodată haină frumoasă până ce nu va ajunge la vârsta bărbatului, căci aceasta este spre vindecare, să se folosească de vin până la trei pahare în caz de trebuință, să nu-și descopere dinții când râde, iar fața lui să caute în jos cu rușine. Când va fi să doarmă, să-și încingă brâul, să aibă grijă, să nu-și ducă mâinile înăuntru, căș trupul are multe pati, vrănite într neștiință. De trebuie să pornească la drum, să poarte sandale, dar până ce este închilia lui, să nu poarte sandale. Umblând el, mâinile lui să stea apropiate de brâul său. Să nu se afle deloc înainte altora. Aflându-se unul mai mare și vorbind cu cineva, să nu fii nepăsător și să șezi, ci stai până ce-ți va ție ce ai să faci. De vei pleca în oraș sau în sat, ochii tăi să caute în jos, ca să nu scolpe pe și în ta, să nu dorm la drum în casa cuiva, unde inima ta se teme să nu păcătuiască. Devoiești să mănânci într-un loc și aplică o femeie, trebuie să mănânci acolo, să nu șezi deloc. Îți este mai de folos să-l super pe cel ce te poftește, decât să curvească inima ta ascuns. Pleacă de poți până nu iei încă. Seama la haina ei. Mergând tu pe drum, de va spune o femeie, pace ține, ție, răspunde inima ta, căutând cu ochii în jos. De pleci la drum cu vreun bătrân, lucru pe care îl duceți nu-i da lui să-l poarte, iar de sunteți tineri, purtați l fiecare puțin, iar cel ce-l poartă să meargă înainte.